Сторінка 31. Коли оживають ляльки? Казка для дівчаток. Хлопчикам читати категорично забороняється. Малюнок. На малюнку зображена лялька. Художник Янна Роздобутько.